زمانہ کې دو کپڑے ہوئی یو سادرو او دویم لنگو نو یو تو دیکھے ورکول چورت پی پٹش نو لسو کسانو دا. او یا لسو مسکنانو تر اوٹھے ورکول لی چاگی مارشی پخیٹا فملم یجید سوک چے ددے طاقت نلری دا مالی کفارے دا مخ کے مالی کفارا فَمَن لَمْ يَجِدْ ذٰلِكَ قَضِيَةٌ مَالِ كَفَّارَةٌ لِرِي فَصِيَامٌ نُبَسْ لَازِمٌ دَپَندِي رُوجِي نِ وَل صَلَاتِ اَيَام دَرِ روزِ يا دَرِ روزِي نِ وَل خُدا دَرِ روزِي الَدي چِ کَرِ دَمال وَسْنِي ذٰلِكَ كَفَارَةٌ لِإِيمَانِكُمْ دَا كَفَارَة قَسَمُونَ اُسْتَاضَ سُدَا اِذَا حَلَفْتُم چِ کَرِ قَسَمُ خَرِ چِ قَسَمُ خَرِ كَفَارَة وَرِ کِ نُقَسَم خَڑَلْ خُو دا د کفاره سبب نه دی مان اذا حرفتم وحنستم قسم مخره وبسره دون رسوې حنس شې نو بیا وکفاره ورکې چيني چې ما دې خو بیا خیال ساته انده بارا وا فزو ايمانكم ساتنه کوي د خپل قسمونو د قسم ساتنه کوي دوه منيري یعنی قسم مخره چيني شي پورا کولې <تصفح> نو ساتن اوگه ده قسم او یا ایو معنه ده وخفز و یعنی د قسم نزان ساته وخفز و ایمانکو زان ساته ده قسم خوڑلو نا قسمو ناینده که مخوره یا دویمه معنه وخفز و ایمانکو او ساتن کوی د قسمو نو چی او مخوڑن و سر ته او رسوه ازاریکم دارنگی و بین اللہ و بینی اللہ لکم پرا احکام لعلکم دیرا پر تشکرون چې شکر وبا سے شکر سره عمل کول یا ایو الذین آمنو اینا مل خمر والمیسر والانصاب دا بیان د تحریماۃ اللہ او داږي زمن کې نظر د غیر اللہ د الله غ حرام کومنی عربی چنه د الله د حرام او تحرام هوا او سرہ نظر د غیر اللہ از الله نه سیوا د بل پنوم باندې مانختہ م کوي یا ایواللزین آمون ایمانوالاو انما الخمرو والمئسر بے شکا سکلد شرابو والمئسر او کولد جوارے والانصاب او درگونا انصاب عبادت دا غیر اللہ انصاب ستوئی جمد نصب مجال سور کتاب دے دا شیخ رومی یو مولانا روم دی چدار یو شیخ رومی دی دا کتاب دی بهترین کتاب دی مجالس الابرار داری مجلسونی مجلسونا معنا انوانات دی نو دا غې پاتلسم مجلس کې اگدا انصاب او د نسب معنا کړي انصاب نسب ستوي وای کله ما نو وعوبی دا مین دون اللہ هر اغا شیطا انصاب و نصب وی چه مقرر شوی متعین شوی وعوبی دا او دا اللہ نا سیوائی عبادت کی بیا برابر دا من حجر او شجر او قبر کاغبیا ون گطه ده او که قبر ده انصاب نو زکمونگ آمه مانا که انصاب درګونه بس هر درگا چه ده که ده بود ده که قبر ده که ونه ده وچه خلقی عبادت که یه پنوم نظر نیاز منخ ده منی نو کوي که اندوان ده گطو که ده غی نجود شید بودان انصاب ده غم انصاب ده او سوک ده ونو که و کافر و اندوان وغیره که اندوستان کې خدایان یو ریپورٹ دارا گلے دے چه اس پا انڈیا کی دا عبادت کون کو خدایان ڈیف شوی دی دون خدایان خدایان ڈیف دی او عبادت کون کی کم پا کروڑونو خدایان پا انڈیا کی اندوستان کی ناوی دارس عبادت کی دشلوزو خو انصاب درگا دا نو کاغه دا بود درگا دا و کدا قبر دا که اونه بوطه ده ده ناپوی و جایل و خلقو مشتا قبر نم درگاه جوڑا ده او دارنگ نسوک دونه عبادت که او سمشتا دونه عبادت که اونه تا به سیره میری زورندی کدی دارنگ جنده بیتی زورندی کدی خلق بوریجیل تب نظر نیاز پیش که دا ولی یه داونه دا سی درنه درنه دا وزاغی به عبادت شروع کړي دارنگ یا دیوونه دلانه پلانکې بوزره ناس ته ملا غونه عبادت شلول نو کله څوک د غټو کایو څوک د وونو کایو څوک د سکه کایو څوک یې خار کې اوسم سمشتا دی زوړ خار کې دا زوړ چې تن خار دی پدې کې او سم څوک د ونه عبادت کای داخره جاهل نا پویا خاریان دویزی هغه ونه تبه سیرې زوله نکړی نزنیا زمانی شمه باغ دبلای چر تبه اسی په دیوال کې سزه جوړکړی ول ته ډېو مې وایګړي د تاثیل کې دن مې اوځيولی ډېر مخ کې او کوسا کې دا شپه دی دیوال کې او ورکوټه غون ته تاخو پاګړي وي پر دی او شهري مړه ځوان دی مته پوښتګو دا شي دا ټول خلک راضي نظر نیاز مني دا شهري قبر دی زیارت نه نه بس شي دا شي ابي بیا ما سوچ کو زموږ یو مرګره دے دے کمهټه کې دا ټاون کم ملازمنې د دې سټریټ لايت او د دې و غیره و غیره زمنداري شي هغه تمي ورځو ته داخلوبوي ولیدا او ما معلومات کړی وېادتل ته سبابه ما ما نه خدا دا انګريس په دور کې ډېر پخوا خوا د دان نخار کې داسې و چې د کوسو کې د شپې 11 و هغه زمانه کې دا بېجلی نه و او سټریټ لايت د دې کوسو کې چپې کمبو باندې په پړستون باندې دا لایت لګېدلې سړک ترणा کوي دا غځمانه کینو ندیم دوانو د انګريزانو په دور کې پہاڑ غوسه کې د کوسه په سر باندې په دیوال کې تاخ جوړشه ول ته ډېوا لګېدا دې دا پارا چې په پا دې کوسه کې د شپې رڼا دې جاهلو اغشینو سو درګه جوړا کړ دا خاريان زیل تا د ثواب په نیته راشبچې له ضرورت نشته آل تلګه څوک تل مني څوک سری ځوان دی چې دا بس چټ دل تم څوک بابا دی شه د غی انسان د ټول دا انصاب شکلونه ایمان والاو به شک اسکل شراب ول مې سره کول د جواره ولن صاحب او عبادت د درغونو یا نظر د درغونو نو نظر د غیر دی دینه مادي ازلام او په غشوباني پالو نه مول څنګه چې ما مخ سور مهدی سر کیوئی ازلام غشو سر به قسمت مالو دا کارو کم خیر دے کنا دا ټول رج سن من عمال الشیطان دا گندگی دا پلیتی دا عمل دا شیطان دے عمل نا مراد وسوسا من عمال الشیطان دا وسوسا دا شیطان دا چخل کو تیزڑکی اچولی دا فشتنیبوهون دا دین ازان بچکے دے عمل دا شیطان دا. اذا فاشنیغو کی زمیر عمل تراجیری عمل لمخ کی دا ټول ما قبل لعلکم دیدا بارتوب لهون چ کامیابشه انما یرید الشیطان نقصان بیانای د شراب او د انصاب او ددی جواره و غیره انما یرید الشیطان بشکه اراده ری شیطان ان یو کی او چوا چې اسا سمان کې دوشمنی ول بغازه بغل په خبرې پس د شرابو و ال مې سره په د جواره په شرابو جواره سره معاشر خرایوی ینګ جګړې جوړي دوشمنی دا ووتونه شرابې اوس کول پزنه پوي نه په خپل ځان نه بللې نو شرابې اکثر جګړې جواري کوم کې جګړه خبر وره شي دا یو وګړډیا قبل را پاشي دز دز دستي هوا شي وغیرہ وغیرہ ويسدكم او اریدا شیطان تاسو ان ذکر الله د الله د ذکرنا توحید کتاب وانس ولو د مانزنا مقصد د شیطان دا ده فال انت منتہون نو آیاته سمونی کیدون کیه یعنی منش قدرت اسفهام پمانه اسفهام د متلبی فعل انتم آیات سمنتون منی کی دنیا کی یعنی منی ش وتی اللہ او پدی خبرو کې تعبیرداری د الله وتی رسول او تعبیرداری د پیغمبرو کې وحذرو وحذرو ای وحذرو او ځان بچکه د مخالفت د ادوارونه د الله او د رسول نه ای مخالفتهما پاین تا ولایتوم کو باوریدہ دلدار رسول مونه مانو فالو مو پوشن نہ مابے شکا الا رسولین البلاغ المبین زمون پر رسول باندې رسول لخکارا داغ کر رسول ستاسو کار عمل ليس الذین امنو نظر دا غیر الله ردو شماکه نو زلتای یو سوال جواب لے سوال وی ترز دار چیہا دا شرکی دا حرامی نو دا صبر چمون دا نظر خوړل یا بت ماصلا بیان ہے قران نا خبر شے نو تا تا دا تا چے بو صبر دا نظر خوړ او دا تا چے با باغن ول او دا تا چے وی ول سم دو ول سم منال خوړل نو دا غی جواب دت خي تیک د وی کړي میو نا خبرم قانون دار چے پنا خبر شي بیا ته بو غازی الله معاف الذین <اللزاللزینا> آمنوا نشته پاکسان وانی چی معنی روی اعمال صالحات اوملیکړی نه ایمان روی توحیدی معنی عمل نه او سنت جنا او نشته ګونا پسکه فیما پاوسکه تریمو چی په خوې غړلې په نظر نه اس خړلې د مخ کې پنا خبره او داینوا ایزا متقاو کله چی دیبانی گونہ نشتا په پا پاخوانی خوراک د نظر نه حرامو ده حرامو اذا متقوا کلچي د تقوی اختیار کړي و امون ایمان روړي و عمله صالحات اومل کړي نه سم متقو به تقوی اختیار کړي و امون ایمان روړي سم تقو تقوی اختیار کړي واسنو نیکی کړي نو الله والا یحب الموسینین خو خیر غسنه کاند دل تبار بار ایتقوا و من ایتقوا تکرار ده تکرار ده, ده بچ کیدو د پروردگار توقع ما ایم په خوې نظر نیاز خړلې ده خبر نو او غنا پینشت کلا اذا متقو کلا چی ځان بچ کی اینده کی د داسه شرک نہ واامن او ایمان ندل ته مراد د توحید استقامت ته واامن او کلک شی په مسله د توحید عامل الصالحات ته او عملو کې نه یو طریقه دا پیغمبر ثم التقو اوس دې تا ګوره ثم التقو دا اول اذا متقو دا نه زرنیا زغیر الله 프리 شرک نه توبو بچ وامنو عقیده توحید درسته کی عمل صالحات عمل په سنت برابر کی خو ثم التقو و امنو ثم التقو و احسنو دې کې د غسل او مسایل ته اشاره ده سلور مسالې تحریمات دا, دا اللہ تحریمات دا, دا غیراللہ نظر دا اللہ و نظر دا غیراللہ نو دیکی رسل و مسائل دیشارا دا, دا. سما تا قام بیا ازان بچ کی دا تحریمات دا غیراللہ و آمنو او ایمان روڑی پا تحریمات الله سما تا قام بیا ازان بچ کی دا نظر دا غیراللہ و اکسنو او دا اللہ نظر پورا کی دا پک فرقشو واللہ واللیو حبل محسینین و خید دا غسینیکان چدجی مرکي خبر نو نظر نه آ شي کړي اوس خبر شو او کلک شو نو بس ماف ته يا ايوالذين امنو لا يبلوننكم الله بشيء من السوء تنالوا ايديكم ورمىكم دي سوره مائده کې دي اخر ايسه کې بار بار داسې مزامین بدليږي را بدليږي ربۃ الگرانی نو توجو وکوي زو ور سره ور سره ربته هم مزمن جوړم يا ايوالذين امنو دينوست حریمات الله او تعظیم دا شاعر او دا الله دا اللہ دا حرام و خیال او ساته او دا اللہ دا معظم و تعظیم او که چه دا اللہ کا معظمات معظم شاعر دا غیر دا تعظیم خیال او یا ای او الزینا من یمان والو لا یبلوناکم الله خامہ قازمائش وکئی پتہ سبحان اللہ بے شئ پیوشی من سوید دخکارنا تنالو چرسی کی وری تا ای دی کوم استادو لسونا وری ما حکم او استادو نے زی لاس او نے زبوت رشی خو اللہ بده پر اخکار بانی ازمائش کئی دا کڑے چڑے په حالت د احرام کی او یا د حرم حدوددوته نهنو ي نو مسله دا ده چې په حالت د حرام کې او په حدود حرم کې دن نبا به خکار نه کې په بند ده ځکه د الله د کور د دغې بقرې د دغې خپل خپلی تعظیم دی او دد س خپل حدود دي چې د دن نه دنکار بندوي دشمن سره دشمننی کول به بندې داګ د دا دغ ای څخه بل آدابي دغد الله معظمات نو دا بیت الله او د بیت الله حدود هم د الله د معظماتونه دي د دې با خیال ساتي کی نو د دې په آداب کې او دا آداب په تعظیم کې چې دې کې د ننوخ کاری ساروي زناور پرنده تبسنوي الله وینو د ام امتحان دي چې تد الله د دې معظمات او خیال ساتي کنه او د تحریماتو ذکر کړه الله احکار په حرم بوجود کې دنه بنک نو دا د الله تحریماج نو دا د تحریماتو خیالو خیال وساتای او معظم حمد په دغه بنیاد چې د بیت الله سره تعلق لري دا معزما ته تحریمات قریب قریب وي وکړه تحریما ته کې حرمت وي دی شیکه دا س بدای د وځي او کله په تحریما ته کې د تعظیم د وجه نه پابندی نو خکر د مردار نه د هو جائز شی خو دلته د الله د کور د تعظیم د وجه نه تعظیما پدې پابندی ده چې د الله د کور په خوا کې بخکار نکيږي مشرکین او سوقل جاهل او خلقو د الله د کور غا تعزیم د غیر کور سره شورو بابا درګای دپا پدت درګه پخوا کی وونی بوتي انا و زکه د بیت الله د خصوصیت ته بیت الله کی به وونی بوتي نو واري کی غايا بنري بلکي البته تا پخپل او کرل ناغه وخل شي خو خودرو واخ خودرو بوتي چې پخپل پیدا شي اب واري کیږي نه بلا ضرورت د دغه کور تعظیم دی او د حدود حرم احترام نكي نو د څه کوي جاهل نه پوهه خرق دبابات درغا سره خواکي کاله تواخي انريوي وا ميخه غړبيزه پکې نسري دارنګ وني او ني نوخي خشاغ لا پاره په پریونو کې چرته تو توتيان خاروګان پرنده وغيرها تلخکارم نه کوي کما غلا الله دا غکور دا معظمات او تعظیم دل تشورو کړي کاله خواکي تعالی وی نهروي لختي بې پای کې کبانی نه نن نېشي وې دا بیا بابا خبر کی نو دا الله دا کور غتعظیمی دا غا شروع کړی نو دا الله دا کور تعظیم چې الله وی ز در باندې یو امتحان کوم چې ستا سلن او نېزه او توري وغیرہ با دې ښکار ترسي یعنی خپه اسانه وخت کار کولې شي الله امتحان کوي ګوري لې عالم الله دې دا پارا چې ښکار کوي الله من سوغ یا خوفو دا الله نه یریږي بل غیبه دی دا الله یو امتحان کوي ګوري الله تبصر ګونینه خدای الله خدا حکومت دې چې زماده کور په حدودو کې بخکار نی ګوري چې ته دا الله نه یریږي کنه ښکار کې کنه کې نو دا اوس حکم نه الته بخکار نی وسملتا یو خو دو حضور حرم دی حدود حرم ډیر لید دنیا تر دې پوره چې مینا او مزدلفی سه حصہ هم په حدود حرم کې تاخير را عرفات به حدود حرم نه بار لري نو د دا دې طرف ددا چې بده طرف ته نیغه طرف ته نیغه طرف ته وي په کیلوميترو خورې خور دا, دا حدود حرم په دې کې ورونه راځي په دې کې دا ډاګو نه راځي نو خمه خاو پکې خکاری زناور خکاری پرنده و غیري ښکار باندې کې خو من خلله خو چلاړ شوه جمرېله نو هغهخوا د بیت الله سره کار لريبار ګرزی د ګرزی نهڅو زګارخیې ګځ به ګري هغ به زیرب ج ته دا بیت الله سشه داسهشي دی اوټلو به سره مینا عرفات او مزفا ده خواې به سره غوره مورهشته کار ش نه میلاوي خدا امتحان دی خو خاص کر په بتون الله کې او حرم خوشاه دا کونتر ډیرې کاونټر ډېری زیات د کوم زماونو ناراره وانه ا کاونټر دون ډېری چې پټول حرم کې ګرځي را ګرځي دا حرم په حدودو کې دی چې ما سره خوچا چې دا چې په الاره ورځي او لوي سیل په پزما کنای شي چې خلک بیا ورشي بس پاسي وي برابر به بلډینګونو کې په دې ټولو کې پرې اړه کې ناشتي ډېری زیات او خاص کس نه زمونږ دی خاروغان دا کاونټر وندې دي دا چې نیلا غون ترنګ دی نیلا شینو انته دا غرانې زمونږ دا خلک څخه خاص کار پنجابیان پنجابيان اخرې اڼټه دي چې لړشي نال ته عام خلک غنیمت شي غنم اغه غنم دا توريان چې دی کنه حبشي والا خلک دي خصوصا غنیمې دا پریا جانو خرسي او وي ورتا اخليو ده خاروګا نو تغطا کونتر وتا چې نو پدی خاريانو کدايه مصيبت ته د مړي د دې دی چې به خلک ته پنجاب ورا دا دی وکړه دې خار دي کونترو پ سیمن دی وای مطلب دی چې دا کونترو ني سمو پاکستان ته نو مې په دې مساله د نیرې 13 د 13 ورځې تل وګورم زه پنجابياني خزي دي بړيګاني زړې زړې غنم چې چوري شي دا غنمونه غنم را غنم راغونډي سوچ مې کوم مې دا سکهي پدي سکهي ته خلک دې تا چې یو داتې دا داني راغونډي ما سره مرګریو ماته وې ژوندنی خبر ماینا وې دوړی دا, دا بخل پټی کی کری پټی وکری چې دا مې له بختور زاینا خنه وروړی ماجی بش بک هارومې له دې مرحال نو تغلطا دا کونتری دا د حرم خوشا خوشاګری د دین ول د دې احترام کول دا بمني لیالم اللهو منی خافو بالغیب فمنه تذا بعد ذلک سوچي زیاتهو کی د دې بیان نباادم کار کئی نو فلو ده دا پار عذاب ون درنا ده علیم ون حدود حرم چه مقرر شو نو نبی علیہ السلام پا بندیو لگوڑا چې بس دیک دن نبخکار نی ونی بوٹی با ریبل نی نریبه نرے بے اصحاب کرام ورتید اللہ پیغمبر دلتیو خاص کے سمواخد دا زمو بکاری دا لواران دوی چې د د خپلو بټو پار راړي نور صداې شګ دپه پار به بکر راځي س غر چې ورته ووي نو بیاسلام تیزه الله اس اسغار خیر د که د ضرورت دپه کټ کوئ خو نور ونې بوټی به نه وه یا ی زینامون من لا ت تلویت کفاه بیانای کفاره د جنایت دکار کهپرم حدودود کې چانا خکارو سو. نو دغې به سازاشي دغې کفاه وشي. د چی نایت اب بیانی یا ایواللزین امونی ایمانوالاو لاتبتل صویدہ موجن اخکار وانتم حرم پداس حال کے چی احرام کیه ومن قتلو چاچی وجد اخکار من کوم که منتعمیدن قصدن نفجزاؤن بس پدبان دی جزاؤن ہے فعاله جزاؤن بس پدبان دی جزاؤا بدلا مسلمہ فمیسل دا قتل من النعم چی وجل دید کم دنگر و ساروی ساره هغه مې اسلامي منوي چې ورته وي قيمت بي وركي يا قم بهي فيصلہ کوي پدیبان زوا اعتمادیان عادلان من کوم پتا اسو کې کار کړه د حرم په حدودو کې مثلا سارانه ګډه به نه زنګلي هغه چې له زنګلي هغه وجل کار کړه یا پرنده و غیره وا اوس داغي چې سې قیمتي ابدې ورکې فیسل وبې او دوکسانو کی دا غزه سره قریب چې کم علاقہ ده آلته مثلا د داسي ساروی یا داسي پرنده سې قیمت ته ناغور قیمت با دا الله پنامه ورکې دا به چرته وړي وې هادیان بالغ القابته پیش کې بدا لیږي بدا هادیان دا پیش کې حدیه دا بالغل کعبه تی لیگی وی کعبه تا مراد تی حدود حرم دی حدود حرم که دن دا اولی مثلا ساروی کار که کا قیمت اولگو چیره دا دی قیمت دا تقریبا پینزوز روپه دی نو بدغ پینزوز روپو با یو عام بازاری چیلی گڑواری او حدود حرم تا بی بوزی والتا بی علال کی او ده کفارتا تو, تو آمو مسکین خوراک مسکینانو تا یا بداسو کی کا ساروی پنه کېد او پیسې کم نو نو دینه بسار سای جوړی کی نیم سا یو یو مسكين د ورکی نو چې مثلا 100 روپې جوړې دی نو دا 100 نجسونه نسب سا والا سونه سرسای جوړې شه به غریب د ورک اواز ذالیکا یا برابر د دې سیامن روزینی ولی یا بداسو کی کدا سرسای د پیسو وسینو نو بیا با دو کی چې مثلا د 100 روپې را باندې راته دا زر پهونه سونه سر سای جوړیږي مثلا ز لسر مثلا لز لس، لز جوړیږي اولت سر سای دی ور کولیني غریب دی نو دې په بدله کې بل سرو جوړیونی شي لیزو قودې د پارا چوسه کې وباله امرهې انجام او سزا د خپل کار خو الله و ما سلف الله مافی فکړه دا اغي چې مخ کې څه شي ویلي شي ویلي آینده کې به حکم دی چې دا مخ کې بیان شي او دا دی بیان نباد بیاخ کار اللہ و مانا او سوق خIROګرځي د دې بیان نه باد بیا اخكار کوي نو فینتقم الله منه الله با انتقام و بدل والی دا او بدلا والی ددنه او الله العزیز زوره ور او ز انتقام خاوند د غستو غستوري او حللکم سید البحر و اخكار بنه کوي یو کې سمخکار د ل جایز دی چې هغه د سمندري خکار دی نو په حالت د احرام کې او په سمندر کې رواني نو خیر دے کمایان ني سينو خیر دے سمندری کار جائز په خوابه سمندري سفر وي د مونږ د ملک نم د کراچې نه و خلق تل د دیلینه بتلل په سمندر کې بتلل سوسو میاشتې سفر باو وګو د حج باو په دې سمندر کې بتلل نوې کا سمندر کې روان ده او میاں ني شيخه حرام په حالت کې حجلا خکار د سمندر جائز وهللکم سید البحر جائزه تازه پارحکار د سمندر و طعامه او دغی دا خوراک دای طعام خوراک د دې سویت یا دې دې سویت تبع زمیر راجیش او خوراک د دې سویت بیا دا مطال متعلقم دا فائدہ د استا سود او احرام والو د پارا احرام عالم کړی شي ول او د پارا د ټولو عام مسافرو څنګه چا مسافر د سمندر کولی شنو دا اے حرام حالت والے پولیس وره علیکم او حرام کړي شوی پتاو سبحان السيد البر خار د وچی ما دم تم حرمه تر پوری چې په حالت ده حرام کیه په حالت ده حرام کې با دو و چې خارنی پر او دارنګ سروه دا غیر خار ا خپل لالولیش بل کولیش بل سروه په پېسوه په بازار کې واغش با دخکار نو دا غیر لالو زب جائز ده خو دخکار باندې کوي انا به دخکار والا شیل علی وتق الله یریدا الله ان الذی غل لیلۃ العشرون چې د الله تبارګر زول نشه جعل الله الکعبۃ الבית الحرام حس نظر بیان د نظر الله خانود الله نظر پورا کړي مخکې نظر غیر الله م کوي د الله نظر پورا کړي جعل الله الکعبۃ الבית ګر الله پاک کعبه الבית کور د عزت د عزت کور دې <تصفح> دا ال بیت الحرام دا چې دات کې بیان ده ګرځولې الله کعبه ال بیت الحرام کور د عزت د عزت کور دی او دا دا چې کور دی دا بیت الله قیام للناس قیام للناس جعل الله فله الکعبۃ ال الحرام مفول اول قیام للناس قیام دی مفول ثانی دی وګرځولې الله کعبه کور د عزت او ګرځولې دی الله دا کعبه قیامتن قیامت سبب دا ژوندون د لناس د خلکو دا کعبه د خلکو د ژوندون سبب دی قیامت لناس یا قیامت لناس پایداري دا د خلکو د خلکو پایداري دا څه مطلب صبح ریچی بیت الله شتا کعبه شتا نو خلک به جم دیوی او دنیا به آبادې مطلب دا سو دنیا کې بیت اللہ عباد دا نو ترغ پوری با دنیا عباد دی دیو جنما دارک والا وی ویلو ترکوه عامن لم یونزرو ولم یعخرو که یو کالم دے خلق و حج پرخو حج اللہ نرد او بیت الله عبادت بن شو پدغ طریقہ نو بیا الله اللہ ندوی لبیا نور موحلت ورگی او نو بے رستو کئی دنیا با تباکیی دنیا بختمی دا کعبه او بیا دا کعبه دا حرکت دا کعبه نا چه دا طواب کی دا حرکت دا مومنٹ او دا حرکت دا دا دنیا حرکت ته بس دا دا دنیا جان ده لکه سنگه چه انسان قدمه دی گرزی را گرزی کنه لاس پیخ جبه خلو پوزا دا حرکت که نو جمده وی نو دق او روح پکی دا دا روح دلیلی دا دا دنیا دا کائنات او جان او دا کائنات د روح چي له دا بيد الله دا چکر دی نو چې کله دا چکر شروع دی حرکت کنا نو مطلب دا چې دنیا کی روح شتا کائنات او چې کله دا حرکت ودرید ګویا چې جهان نو دا کائنات نو روح وته بس بیا به دنیا رواني او دا ددازي حدیث نومالو می بیت الله با مخالفین اخر کرا پاسی او د بیت الله تواه عبادت و خدمت یې او بیت الله بروانیږي نو بیا به قیامت راځي اویو حدیث کې چیرایزي او معلومه 아이شی رضی الله عنها چې زه خلک برازيد د بیت الله د قبضه کولو لپاره کله چې بایده مقام ضروري شي نو الله به ازمګه کې نه او د مخ کې به نه نباجی نو د مخ کې حالت یاد ایله وسنه او یو د قیامت تنیزې نو بیا به ختم شي نو چې قیامت تنیزې بیت الله ختمه شونه قیامت برای شي و الحرام الله کعبه غرزول دا د عزت کور او د خلقو د قیام سبب نو دارن و الحرام الله غرزول دا دی هغه میا شې د عزتم د الله مقرر کړی دی تعظیمم کوي نو د بیت اللهم کوي ول هدیا او الله مقرر کړی دی غرزول دی هدیا ول او غامل والا ساروی او زناور هدیا او قلائد وړه د بیت الله غ زناور دی ساروی چی دا حاجه د عمرې په مقابله ني بوزي قلايد هغه عمل والا قلادا ور دغړه کې چولکي هديه عام ساروي د بيت الله په دې کې بیا فرق د فقې هدايه او قدرت وغيرها کې شتا ذالک دا تعظیم الله عليه مقرر کړي د هدايه او د قلايد او د شار الحرام او د بيت الله وې ذالک دا لټالمو دي د پارچه پوښي ان الله بیشک الا عالم و بوئی کی معاف السماوات و معاف الارض هغه سجی بار الله بیشک الا به کل شینا دی مطلب دا چې الله د دې تعظیم دے لپاره مقرر کړی دی الله تاسو پستر غنينه و الله تاسو پدی پویول غاڑی چې تاسو سر ار وخت د الله د علم عالم الغیب کې دو یقین ایلمو پوشن اللہ بشکر اللہ شدیدو لقاب صغفر کونکی دا عذاب دے کدر اللہ دا معظماتو خیالو نکے وان اللہ بشکر اللہ غفورن بخونکی ورحیم محربان مال الرسول للبلاغ دا عذاب والی رازی وی زکا مال الرسولی نشتا پا پیغمبر باندے للبلاغ مگر رسول لیا استاسو کار عمل لے نچ عمل نکوی عذاب برازی واللہ والا یعلمو پویگی ما تو بدون پا غصر چیتاسو اخکار کوی وما طب تمونه واغ چې تاسو یې پټاوې قل یاس بیل خبیث بیا رات په نظر د غیر الله وای ور د پیغمبر یاس بیل خبیث او طیبو ان ده برابرغه پلیت نظر د غیر الله او طیب حلال چې د الله د نامي د الله د نامي هغه طیب او د غیر الله د نامي چې هغه خبیث ده خبیث پلیت نجسته د اعلانې وا دبل بنومن لښوي اوغه او خبیث نجس ویته ویلې خبيس ویته ویلې نو چسوږي خوري نه به خبيس هم خبيس شو خبيس خوري سي خبيس لا يسوي الخبيس والتويب نه د برابر نظر د غیر الله او دا پليت و او پات ولو اجاب کسرۃ الخبيس اگر که تا ته پسند لګي اجاب اجاب کا پسند لګي پسن تا ته کسرۃ الخبيس ډیرواله د دې پليت خوان د دې نظر د غیر الله د ډیر خخ کلی ظاهر کې پولو پکړه ده د بابا د نامې منله دارنګ کیرو فیرنی پخ پکړه ده دارنګ دا شربتي د دا حسن حسین بنون کړه د محرم کې او ډیر خ ظاهر ډیر خ خلخاری الله وی کتا ته ډیر خ اندر کيه ظاهر کې تا ته پسند لګي خو خیال کا وقت ته پلیته ولی زینا شوي نه فتق الله تعالی نو یریګه یا ولل <سؤال> الباب اے خاوندانو دا عقلون لا لکم دې لپاره ته فلیونه چې کامیاب شه اوغه راکامیابی ستو وي دا نظر د غیر الله د تحریما د غیر نظان نه ځان یا ایو الذین امنو لا تسلونا شئ ته درکم تسوکم دل توسیه او ادب خي تادیب مؤمنان اوتا مؤمنانو ته یو ادب خي الکه ضروری مسلې شرو دی نو دا غیر ضروری مسئلہ تپوس نہ बने دا دادہ ادب نه خلاف تا د نظر یا شورو ده رد د شرک شورو ده او تپوسو تپوس کی, کی ارجی پدی تیموم کی بسو فرجی لکنو تیموم فرض بد د تیموم زکی ګورو ناس نه نا بیزای مسلو تپوس نہ پختنهونه ک دا ولی ادب خي دزکه خي هغه زمانہ کی موسم دا سرا چر د شرکی د نظر نیاز مساله بیان نو کم سڑی که چه شیر کې بیده تی پا غدا بده لیکی نو غدا توجو عدولو او دا باس بلخو عدولو دا پارا با کې که بلا مسئله ته پوسو کی ولی دا پا دا بده لیکیشی دا باس بده لیش علاوی پام کوای دا بیده بیده کم باس شروع دیگه تا وکی ده او د یو باس نا بل باس تا موله زکا دا ویکن اولما وی خوروش دا باس نا خوروش دا ریح ده خبرانه د کمرو د پاغیزان پو یوه دا اد نه خل دا عام ادب دی بس د تعلیم چې کومه مسله شورو ده پاغیزان پو یوه او غې متاریخ پوس کوا ستا چې کم مشکال ل غده د درس نبات ستا س سوال ل غ د درس نبات یا چې ا هغه بعض را شي باغې کې تپوسکه نو دانه چش خبره یو شروعی او تا تپوس دا بلشکه دا عدب خیلی یا یو اللذین آمون ایمانوالاو لا تسولان اشیا تپوس مکوه ان اشیا د بی ضرورت شئی نو لا یانی شئی نو لا یعنی دا یا دا اشیا غیر ضروری ده او تی تپوسو کې لکا مقصدی خبرو تپوس نکه دا تپوس دا ابراهیم علیہ السلام دا وقت وقت چاو خواده او دنو علی السلام د کشته سو کشته سوچتاوه او د موسی علی السلام د مورثونو د تبوسونا دا څه بوسونا مکو ویلا یعنی بی ضرورت لا تسلو انا شیا تبوسونا مکو وی انا شیا د بی ضرورت او ان تبدلکم کخ کارشیتا او صدای حقیقت یا داغي د دا دې بی زایا سوال اغه ګنا نو تاسو کوم خپب کی تاسو به به خپایې چې د دې ګنا د تمالوم شي یادای حقیقت حدیث غرازی بخاری کې تبو سونه چا وې دا, دا الله پیغمبر اعظم او خرو کاشه مده چرته بي زه تا بو سونه لکه نو پیغمبر عالم الغیب ده چېسته وخه بتا ته خي چا تبو سوګه زما پلار مړ ده کمزه کې بل راغه زما پلار سوګ ده زه چا نه پېدام دا خبره کول داسې تبو سونه مکهوي بي ضرورت انته سلو نه که تپوس کوي د د لایانی خبرو ی ن القرآن او خاص کر کله چې کی قرآن قرآران تو دله کوم نخه مخخ او صداغې بدي بیا به پې خپ کته و چې زما پلار څوک دی که او ستا چې کم مشهور پلار د غه دینی او بل ور نه د پلار نه پلان کې د نو به شرمې کې دا چې ول دا د خبره ضرورت سر چې تپوسوي کوئ داسې تپوسونهیکل یا قرآ بیانی نو دا قران دا بیانې دو په وخت کې غیر ضروری ته بوصونه م کوي ولی تاسو به بدیخ دې بدخکار شي ګنا جرم سزا به الله درکې قاف الله وانها الا ما في كره دين مکم کیم چا سوالونه کړي کړي دي انده کی ما کوي بي ضرورته اولاياني والله والله غفور بخون کي حليم صبر ناگ قد سلها يقينا تاسو نه کړي ددا سي لایاني خبرو قومن يا قومن من قبلكم تاسو نه مخکي بني اسرائيل هم دغه ست غیر ضروري الله دي متزانو خي او دا سماز بی او بی دا سماز بو بي او ګرځي دلبه په دې باندې کافرين منکر داغ دوجي نبي منکر ما جعل الله من بحيره ولا صائبه ولا وصيله ولا حم دلت اوسرات په تحريمات د غير الله او یا نظر د غير الله باندې سو کوی دا نظر د غير الله دي سو کوی دا تحريمات د غير الله دي ځکه په لهوغان پکې دوړ یو په لهو باندې تحريمات دي قبل په نظر د غير الله دي اب مخصوص قسم تحريمات د جاهلیت دا غیرت کی. او اوہ نظرم دے ماجال اللہ ہو ندے مقرر کڑے الله ندے گرزول الله من بحیرت بحیرہ ولا صائبت ان ولا وسیلت ان وسیلہ ولا خامون حام, حام ولیکن اللذین کفروا لیکن کافر افترون علی اللہ ایلکا زب پالا دروخ تڑی و اکسر و اکسر, اکسر بدیکل آیا قلون دا اقل نکار نا نائری دست شیریں دا پا کې کے کئی دل اغه اوخی تاوی چې د خپل خدایانو او الیحو په نوم باندې به داغي په ځان حرام او بن او وګبه ول او سیرا بحیرا وګبه ول او سیرا وازادا به پرې وې په دی باندې زموند بابا او زموند خدای نظر ده نو بس د دې په بنور مونږ نه دابا آزادای تاوی بحیرا وې په به ولا باندې صایبہ بیغتوی چه دا خپلو خدایانو په نوم به آزاد پریم غریب اسورلی و غیران کوله ابدا سیوا چرتا سہاجت به پېښ یا سر د صحت د پاره به ضرورت نوې به کزه خشوم حاجت پوره شو ذکلی وطن ته په خیرو رسیدم نو د پلان کې بابا پنوم به زما دا ساروي ازادي دې ته به سایبہ وی وسیلا به غی تا چې ساروی مثلا غړی بی زی اوخبا دو بچی روڑل چی برغون راول زکووی کې داوا چې کله بدا سیوا ځان ځان لا وبچیو شو یعنی د غړی بی زی د اوخ نار بچیو شو ځان یا با ماده یعنی ماده بچیو شو نو داغه بارکه دغه دا د عقیده وا چې دا پسڑو حلال و پخزو حرام و پخزو حرام و پسڑو حلال داسې به کول نو کله کلچی با دوبرگونو شو علکو جینه نرو مادا نو دی با بی وصلت بس دا خپل مثل دا وجه نا ده بچ یا به اوم نر بچه و شو نو زبا بیک او کما دا با سره پیدا شو هغه اوم سره نو بیا بی پر د جوړه بس ت بې ته اونو د میی غهتهقیوه په دغ پریخوا په کچرت نر به او سره ماده به سره نهوه نر به لاله ووي دا بالا لور غواړي دا پر نه ځان نه سر ق د جوړه کړوهام دغه وخته به و چې لس اوخی به بلار ب یعنی لس اوخو آو و خوې بچی وړه نو بیا به دوی حزه مل چې د ګرم شوسم د خل کار ووډې وو ټیڅر تا وراسه بس پینشن شو دا بس نوو پینشن ني نه به آزاد دې ته به هم وي الله وی دمانه دي مقرر کړی دا د مشرکین او کفارو ځان حلال حرام جوړ کړی نو ګوره دا بندول چې دا به استعمالو نه دړي په پینوس کو په سفر نه کو نو دا تخریمات او بل طرف ته د غير الله پنوم باندې دا نظر شو حدیث کی رازي د بخاري شريف نبی علیہ السلام وی مولد چه جہنم کے عمر بین عمر عامر الخزاعی دا چه دے مولد جہنم کی مولد یا جر قصبه فی نار دا زان پسی راخ کلے جہنم کی مولد کلمے تے بہر روتے او زن پسی راخ کی ده سزا وا دا ولی ویلی انهو اولو من سعیب السواعب دا غاولنه سڑی ده مشرکی نو کی چه او مکی ته ده سعیب ده رسم روڑه مکه مکی نو اولنه سڑی ده چه سعیبا ده پیش کرده وا نو ده سزا زن پسی گلمه را که ده شام نه ده شرک روڑه ده عربو که نو نو زک دا غسزا اللہ ده مقرر رکڑا چې کل ځان پس جنم کې راکاږي نو. نو مطلب داش وو چې چا یو کلی وطن کې شرک شروع کونه سزا به لغاینو دا امر ابنې عامر خزائی پښان <تصفيق> وې اذا قيل لهم رد په دلیل د مشرکینو شرک یې نظر د غیر الله یا تحریما د غیر الله چې ورته دا ولي کې نو ویپلارنی کمی کړي نو مشرک دلیل لارنی کده نه قران او سنت و ای دا قیل اللهم کله چې ورته ویلی شي تعالی او راشه الا ما کتاب تنزل الله تعالی علی گره په قران په لاقی دا عمل برابر کې حلال حرام و ای الرسول او پیغمبر تر راشه نو پیغمبر سنت بوغورو قالو ندی وای حسبنا کافر ایم موږ لاره ما واجات نه الیا با نه چې موږ مونږ دی په دی باندې خپل مشران بزمو مشران خپوي خپوي بارانو سنت نه راځي کان باهم الله وي اگر کوي دجدا مشران لا علمون شيا نه پوي د دين پيسه مساله ولا يهددون نه په نو سره هدايتي نه اله مينه توبه پدې پسي دي يا ايو الذين امنوا عارفون لا يزركم من زله اذا اهد ايتم تسليدم مبلغتا م... او ترغيب له مبلغت وي تخپل کار جاري ساته مساله بيان <تصفح> دا مساله بیان کڑا او سی خلق نمنی نستا دا بیان نباد ستا زیما فارغشو تو گناهگار مجرم نی دا یاد دا مطلب ده. اگر چه یاد گران نی خو مطلب دا غده چه دا ما دا تووی دایی تا تو ویستا کار رسولو بیانول دی تبلیغ دی تا چخپل تبلیغ او زیماداری پورکڑی نکو بیا خلق نمنی نستا زیما فارغ دا تا تما نخصانو گناه نی مطلبش ترجمه لبزی وګوره يا اي ولذين امنوا والو عليك من فسقم لازم دي پتاه سبحان ذا خپل زان فکر لا يذركم نقصان نرسيتا من اغسو زلچ گمراهه ازه تادې تم کله چتاوس په خپل په هدايت يې نو آیات څه مطلب شي زان سم نور خلق با خپل کار کوي دا مطلب شي زان سمکانو کو خلق ګمرا دي تا تاغې سو نقصان نشته نو دا ټول ټا خبره شي دا خو د دعوت او د تبلیغ جوړوت چې بس دعوت ماوت ته ضرورت نشته هر سړی بخپل قبر ته جی نه ابو بکر صدیق رضی الله وان وي ان چې تاسو د سورته مایده آیات دوه کې وانه شي دا غی مطلب نه دی چې د ظاهر د خلقو تخکاری مان حاصل کدايهات دا انفسکم نہ مراد اهل دینکم نه ابن مبارک وئی نفس نہ مراد ځان نه خپل مرګري خپل د دین والا خلق دی اولایا زرک منزل لز اهتدیتم دلته اهتداء په ماندا بیان او تبلیغ دی خپله <تصفيق> بیاں کول تبلیغ کول نوسمه نه داش یا یو لذینا من ایمان والو আলাইকুম انفسکم لازم نی پتا سبان دے فکر د خپل دین والو د خپل دین والو د خپل رونو د خپل مسلمانانو فکر وکړي دغه خیالو به دینه طرف تروان دي ا تا چې کله خیالو سات پله مداری داری دې پورا کړه داوت او تبلیغ دې وکړه نو لا یا زرکم نقصان نه رسېتا اوستا من گمراهی دا غا چا چې گمراه دي کله یزه ته دې تم کله چې تا خپل بیان کړي تا بیانو کو داوت دې وکړه اوس نیمني هغه باندې ته نیول کېږي نه ا الله الله تمر ی کو پهېدل سا جمع ټول پهونه بیاکومل الله ته خبره کې بې ما پهغ سبانې کوونم عملون چې تا سکول یا یو ل ناممنو دا ضره هده دا بیا بایان د خل او د قسم او دلته یو واقعته اشاره ده واقع داوه چيو صحابي شهدا غنوم ابن ورقه ورقه رضي الله عنه اغا د تجارت د سفر د پارا شام تاته بعض زینو کې قران کې شانو زول ډیر ضروری بیان و ورنه آیات نه ہلکی اگر چې آیاتونه خاصه غي پوري نه لګایو باري کې دا یې منه بوديل ابن ورقه تجارت د پارا شانتات وسردو مرګریو عیسایان یو تمیمی داری او دویم عدی ابن عدیب نے بدع دا دوه کسانی صایان وسر مرګری شي تمیمی داری بیا مسلمان شوه او دا ټیم کې عیسایو دي چې کله تل پس د تجارت شانت لاړل دا یو مسلمان دې دوه عیسایان دي چې شام تورث سید التجارت وغیرہ وک مله نو شی وینو چې په دې کې دا مسلمان چیرې نو د حالت خراب شو او بس زنګه دانش وفات کې دو د وصیتو کو دی خپل مرګ ورو چې زما دا سامان وغیرہ با زمار شدار او تاواله کې اسنو وصیت وغیرہ کړه غیرال سړې دفن کو <تصح> واپس شړال مدینې ته نو دا کور والا او تې داغه وصیت ور او هغه سامان ماونه ور کوي دا, دا, دا او خيارو دا صحابي د یو پټ خط لیکلې واپه دي سامان کې لاندې خ کسانو کسان نو لیدل لیسایان اې چې کله سامان وغيرها واه سکولوي ک خط پکو خط شو کته لیستو ما سر دما دا دا دا دا, دا شې نه پدې سامان کې پای او اودا چاندې جامو کټوریو اغه دی دو گسانو په پټکړې استه چې زمونه وبس کورو عليته سپتا اخت کی رووت ویرال دپسی چې زمون دي وارث خو زمون دی مړی دی خو په سامان کې جامو مو اغه جام تاسو هغهسته ای مون نه نه غس منکر شه خبره د نبی علی السلام عدالت تر اعلی نبی علی السلام ورف فیصله کول ورته دیوارسانو تا تو سرس گواه ده گواهان دا سرشتا چستا سجام ده او اینا گواهان مونگ سرکم نی نو دا عیسایان بیا منکر شکر او دا قانون ده چه البینا عالبائی تو دل المدعی ولینینو علامن انکران منکر لقسم بکاری دوی دوالو لی قسم ورک قسم اخره ای قسمو نو اخره دا دروه چه مونگ دا شینه دیده سروځي تیرې دي دا جام په مکه کې یو زرګر سره ملوش د دې واریسان وارسانوري عین تپوسو کو چې دا جام چرتاو د ده وې دا ما باندې د مدینه پلان کې پلان کې خرچ کړي و کسان او ښا دا خلک زمونږ نه واپس دا ورا له نبی عليه السلام ډیر وغوځه لکه جام خو تاسو خرچ کړي د مکه کې پلان کې باندې او ان چې دا زموږ خپلو دا جام زمو خپل اوس دا وګیر څوک شو مو دایان دایې سایان نو ته ښه غواهان او خای اېسر نو نو په دې صورت کې منکر دا وارثانو نه ته وي خطا سو قسم وو نو قسم ووړه فیصله بیا واپس ولټش وبدل شي د دې حق کې فیصله شو دا واقع دلته راوړل دي دې واقع دې مضمون سره مناسبت او تعلق دی خبره شروع دا حلال او حرام ودا تهیمه ته نه زدا غیر الله ناسل کی مخکمو یلو د قسم او بیان مخکمتیر شه موغل تداویرو چوگورا تردن للباب قسم راوڑیو کتا قسم کړی او یو یوشید پزان حرام کړي په غلطه اقیرا نا قسم مات کا او ددی کفاره کا خدا نه حرام ما جوړوا نو دلتم بیا بیان, بیان د حلفه خدلته وی چې څنګه د غیر الله پنونو نظر جایز نه لري دا لانا سیوا د بل پنونو نو دارنګ کده دا قسم ضرورت شین نو قسم بم د الله نسواد بل پنوم نکوي د مقصد له لا واقعا و قسم برچا بنامای صرف او صرف الله باقی د الفاظ یې بکې رسره رواني نو دا واقعې د مناسبت شهدا شونه مې بیا د دې پنربت مناسبت سړې نه پوي یا ايو الزینا من ایمان والاو شهادتو بینیکم گوی کول پخپل منس کې ستا سو اذا حضر احدکم الموت چه حاضیر شی پتا اسکی او تن تا علامات دا مرک حین الوسیتی نو په وقت دا وسیت کے با شہادت سی ایس نان دا دو تنوی د دو کسانو بی زوا عادلین انصابدار من کم ستاسو مسلمانان دا واقع رازی نو یو دو مسلمانان دے گواہانش او کدو مسلمانان خپلنی او آخران یاد و نور من غیر کم چه بغیر ستاسو دا دین ننی سن دا دین ننی پردی لکدل تیس آیاں ایزان دوم کله شتاو زربتم سفر کوي فلرزه زمګه کې فاصابت کوم مصیبت الموت او اسی کیتاو س مصیبت دمر لکه خاص د واقعیا زین کې ساته نو اوس کدا سیمامله رااله یو ویداشه زما دې بل وی زمانه گوانی نو مونکرله بقسم ور کول غواړي نو ته به شنوما ایثار قاعده دواړه پچاچه شکره مم بعده سوالات پس د مانزنا د جمیناباد او دروې مانزرن آباد ولی وې د جمیناباد د مانزرن آباد او جمیناباد دې دا پاره وې چې جمع کې غړې نو په غړې کې به پیرو وراشي نو دروغ باندې وې چوده د دوه خلکو مخ کې دروغونه وې نو فایقسمانه بالله د قده ضربه تو مناسبت څه فایقسمانه نو قسم به و خریدار د والا بالله په الله قسم به د الله په نام ای تر دې چې کافر له مرکه نو د الله په نام این رتبتم کو استاسو بشکی چې دوی سکه اوتای کړي نو قسم به څنګه خوري لا دا داد قسم او دا گواهي بیان ده اے وی یقولان لا نشری دا دواړه به وي چمنګ ناخلبیহি پرې قسم باندې سماناندا دنیا لگا ولو کان ذا قربا اگر که دا دنیا او دا مال قربا ډېر خوګو نيځې مال ډېر خوګشه رې خموم بی قسم نو خور یو معنا ربان مانم بکیش واللهته مشاهدهته الله او نه پهټ مونګ اهده ال چې مونګه تویت د چاشي ی مونږ د روغوا ان نه شکهمونبا په د وخت ک من لاسیې د ګونناګارونه شو ب دواړو دغه سقهسممه خوړ د در روغونه بس فی سره د شوي ته بس ستاسو دا نه ده خبره فی سره شو سمون د بعد پته لګې ده چې مکه کې جا دوی خررج نو پین اوسرا که چرت اطلاو شوا چه لانه همه دادوار سڑی استحقا اسمن دوی کڑی دا گونا استحقه من فعلا اسمن دوی کڑی دا گونا دوی جرم کڑی دا نو فاخرانه نو دو نور گواهان راوله ده دی مڑی وارسانونا دی اقوما نوید روه د همه پزید دادوارو قسم دا پاره دا بسوکی دادو نور ویدامین اللزین دا قسم نبی استحقه چ حق ثابت شي وي دا غوي حق ثابت شي استحقاله حق ثابت شي دا یاده سی معنی وک استحقالهم دا دو کسان ودا غچانی استحقالهم چې راغله ده, ده پاغي باندي تاوان تاوان به راغله یعنی دا غا وارثان دمړي دا وارثان دمونو نو دو کسان راواله ال اولیان ال اولیان چې هغه ډیر قربوی دي مړي دا اولایا <تضحك> قریب مړی تې فایخ سمانی نو مزید واړه وقسم خریب الله تعالی لا شهادتنا چې زمو بیان حق دې رشتیا دې من شهادت هما دا مخکینه دو دوه قسم نه اي دروغې لمو رشتنی قسم او ما تادینا او زیاتېم نه کوو قضياتې کو, کو پدې دروغ الزامو لګاو نه نا بشکه مونږ به ځان پتاو من الظالمین ده ظالمانو نه زالیکا دا طریقه زالی د قسم وی ادنا ډیره قریب دایاتو شرات له به کی دا گواهان به شاهادت به گواهه بیا علاوه بیا په خپل طریقہ په صحیح طریقہ بیا بسوک غلط قسم نخری ولی د سربیري کزه غلط قسم وکرم نو سبارا پسی ابلو دریغه او قسم را بځی خوري نو په قسم خړو کې به دی اپک او یا قاف یا بیریهی انت رد ايمانون چه واپس بکړېشی رد بکړېشی زمون قسمونه بعد ایمان هم ددی رستونو د قسمونو نه بعد نو محتاد وې وتقول هذا لا یریگه بس مووره الا ده حکمونه قبول کې والله وللا یا ذل قوم الفاسقين توفیق نو ورکه کوم فاسقانو او تد صحیح قسم خړلو اې درو قسمونه خړټول عمر یم یجمع الله الرسول دا, دا دلیلې جمالی دې د امبیال مسالم نه پنهفیدل میګې دالمغيب مساله وروړه د هله حرمت سره سم مناسبه د مايدي د اخر ايسانو د دې هر دویم درې ميات ربط د مشکل بس يک دم خبر بدلې ډېر توجه سره ګوره دل تنفيذ المغيب اول د ټولو انبيو بیا رسو د ايسا عليه السلام نا د دې لارو چې اصل کې د تحریما د غیر الله او نظر د غیر الله د دې بنیاد د المغيب او د تصرف عقيده ده دا مشرکچی د الله نه سیوا د بلپنوم باندې نظر نیاز منی نو اصل کې غالم الغیب غنی او متصریفی غنی نو زکه پنوم نظر و مانی زکه داغه هغه د حریمات اومنی چې هغه سزا نه حرام کړي نو نفید العلم غیب مسئله ذکر اوڑا ام بیالی ملغیب ندی ایسا علیہ السلام علی ملغیب نده نو چکل علی ملغیب نشو نو پنو می نظر نیازوالی پیشکوه پیش می اجمع اللہ الله رسول پا غور رز چرا جمع بکی اللہ پیغمبران فیقولو ورطبو وی مازا و جبتوم مازا و تا استاس جواب در کردی شوه و تا استاس چکل قومونو تا مسئله بیان کرن و خلق اومن لکن خارو ام بیا به ویل علم علانا مشتري علم متا علم مش علم نشه سما ول دیل دیلینو څاو مناله څاو نه مناله دا هغه حقيقي لمي ا دی فقاره کی چا مناله وا هم دا غیده زړه نه حال نه نو خبر چې څنګه د زړه نه مناله کنا او یا دا د وفات نه با یاد دی لاله علم علانا مونتا علم نشه زم نه با چې سبه کړي ان کا وبشکت چھ اللہ انت اللہ ملغویو تر دیر پوی بگاہ وباندے دا دلیل پنہ فی دل مغیب اجمالی د بیان چھ طور انبیار مسالم پغیب نو پوی عالم الغیب ندید عالم الغیب بیا ولع اس قال اللہ یعیس ابن مریم د دلان دے تفصیل تشریح کرے کی دا علم لنا سمانا دا کومې لم مراد دی کوم ندي مراد اشتره بیا تفسیرو نو قتل وایي ویل وایي خدا دا چې وخی زبس مخ کې زس قال الله یا عیسی ابن مریم واقعه ایثار السلام دام دنه په دل مه غیب او تصرف دا پاره عیسی السلام علیه المل غیب نو نو عیسایانو ولې دا غپن نظر نی ازمانه وایس قال الله اووخ چی او بو وی الله عیسیٰ علیہ السلام دا قیامت پوراست یا عیسیٰ مریم یا عیسیٰ بن مریم دل تا گو رہے ایس قالا ایزم مازی دا قالا مزی دا مازی دا لفظی مانا بیداش چی دے لفظ تا گو رہے ایس قال اللہ ہو اغا وخشی ویلیو اللہ پاک یا عیسیٰ بن مریم حالانکہ دا رسول پول بیان دا قیامت تے نو قیامت لانے دیر نو ایس ق او ماضی نه د یو مستقبل کې ناسل کې دلته د ماضی په معنی د موذاری ده او یقول دا اس په دا قال په معنی قیامت کې به الله وایي اس قال الله کل چې بو ی الله پاک یعیس ابن مریم ییس ابن مریم اسکور نعمت یاد کا زمانه متونه لکه چې پتا می کړو والا والدته کوستا مور میں از ایتو کبیر القدس کل چې تمام مضبوط کړو پرو پاک جبرئیل امین بسره دنیا کې ګرځیدو او تو کلم الناس فلمهد خبرې کولی خلکو سره پغې کې نمورږه زنګو وکهلوا بوډا والي کې وې زالم تو کل کتاب او یاد کا چې خو دلېماده تا قرآن ول حکمت او سنت د پیغمبر د نبې عليه السلام زکه اخر کې چیرایي قرآن سنت به تیا دي وتورا و تورات ول انجیل او انجیل بل نعمت استخلق من توین داول و دغټول خپل نعمت بیانې رسوبه خبره کی آوغه چې تا جوړو بده کاټینہ کاہے اتے توئرے پسندہ شکل د مارغه بیزنی زما په حکم فتن کو تو بو کې وا خفیا پته دی کی پتا کو نا کی دا کې مارغه بیزنی زما په حکم پتو برل اقمہ او جوړو بده غ مرزاداडून پیدایشی وडून والابرص او برگی مرز والا بیزنی زما په حکم سوره ال عمران کتاب سیدر شو و استخرج الموتى او کله چې بطیرا استلمړی ده قبرو نبی اذن زمان په حکوم و اسقفت تو بلنیمت او او چې بنکړی میو بنی اسرائیل بنی اسرائیل یهودان کاستانه ایتو وجله ختميتي بچکړي چې تاو کړه چې تاوت راتلو کړ بیل بینات په واځه دلایلو نقال فقال الذين نويا غكسان وكفروا کا چې کافر ومنهم بدوی کې ان هاذا ندید الا سحر ومبين جادو دي اخکاره تاته جادوګر ویلو خما ته ته بچکړي بل نعمت زڑکے و وحیت او زړه کې میا چورې و وحید د ربانا سره کې چور و هي پړي ربانا راځي و هي کلب د واسي کله حکم کله الهام مطلب ته دی زړه کې او حیتو ال الحوارین او واخ چزړه کې مې چوليو حارین و تا ان امنو بی وبې رسولی ایمان راوړې پما او زما پر رسول باندې نو ګراوی در باندې ایمان راوړو قالوی دوی او وی امن نام ګیمان راوړې وا شاد غاوو سبه اننا مسلمون چ مونګیو مخلصین مؤمنان اذ قال الحواریون بل نه کله چوي حوارینو دا دا غاصه ابو یا ایس ابن مریم ایس ابن مریم حالی ستی و ربو کا آیا طاقت لری ستا رب آیا طاقت لری ستا رب ایو نزلال تم من السما یو خوانچه د برنه خیالم دی طلب دا موجزه دی ستا امت حوارینو موجزه غسته ونو وغیمی دل درک را او موجزه سوا دا مایده ما و دا خوانچه و <خخخخ> دیویلیو چې دا يهود مونږ باندې ځانو چې تو چتکې يهود وې مونږ لا تیار خوراک رات منو سلوا نو مونږ الله د ډېر محبوبیو نو دې حواری نو ايشاره السلام ته وی ډیر باندې ځانو چې تو چتکې دقه څه څه خوراک مونږ راځله په ګار دی چې دا يهود دا د فخر ختم شو نو مونږ له یومایدہ تیار خوراک پکاره چې برنه خوانچرای شي نو الله ور ته بیا را لېګلې دا یو نه مدلتا ګورئ حواریین د اېسا علی السلام سری صحاب دي مرګري او د دې خبره څنګه کوي د شک نه کوي حالی استتی و ربکا آیاته قتلリエステル عرب چیرولی کې په وان باندې مایه دا, دا خبره شکی نه ولې دی په یقین نشته آیات ساته دل تدا حل فمانه دا قد ښه حالی استتی او من قد یستتی ہو یقیناً طاقت لری رب و کستا رب ده اختیار اشتا کولیشی آئیونا زلالینا چی رولی کی بموانده مایدتن یو خوانچمینا سماید بارنا بقرکی میں ویاد تیر چولتن مایولی حد بمانا دسته ده قد کما حل عصایتم ای قد عصایتم دا سابی تالوت اواقعی آدارم سوریت ده هرکی بمرایش حل انسان حل بمانه ده قد قداته دلته حل بمانه ده قد حل یستیو ینی قد یستیو یقینا طاقت لري است عرب ایون زلالینا چرولی کی پوم ما نمایه دتمه سما یو خوانچو درستخان دبرنه چې پای کی خوراکي قال هو واته پیغمبر تق الله دا الله نو یریګه معجزې مغواړین کوتم مؤمن کو مؤمنانیه ولی مؤمن معجزې نه طلب کای دا یو خبر ده چیدہ دا داد دا پیغمبر ضرورت تے او کد داد دا قوم ضرورت تے نو معجزہ وی پیغمبر ضرورت نہیں قوم ضرورت ته. او معجزہ قوم تا پیش کول دس ڈیرا خبر ہونا دا زکا ایمان اصل اگے چ ایمان بالغیبی او چ معجزہ مشاہدہ او کڑن دا ایمان خدا غی ایمان بالغیب پے نسبت دا مشاہدہ ایمان ش. نو دیو جینا معجزہ مطالبہ خبر انا دا پیغمبر سکو تا دیوئی مطالبہ اوه ایده اللہ پیغمبره دا موجه زمون پده نگوارو چې زمون اتمینان قلب نشتا ایمانم مزبوط ند ایمانم مضبوط ته مقصدم د یهودو آقا خبر رد کل قالو دوی نوری دوی راده لرو انا کلمه نا چه ادین او خرو و تتمین نا قلوبو نا و متمین شی پا دیبان زمون زرون اتمینان قلبوش و نالمو او پا دیبان دی پویشو چې چه انقد صدقتا نا تا م ونکونا ومونگ شواله ها پدیبانی من الشاهدین ده گواهانونا چا چینیلی دری مونگ مونږ گوهی کو چې زمون با پیغمبرم ده سی خوان چراغلیوا او ده یهود و ردوشی اوی مونگو چی تیونو چه مونگو توداری مولم تایار خورا کرا غیر قال عيسى ابن مريم بسغا الله ته دعا وکړه و عيسى ابن مريم اللهم ربنا ارحبا انزل علينا مائده من السماء اراوي لي بومنه خوانش د بارانا ته کو نو لنایدن چی شي زم د پار اخترو خوشالي دی اولینا د لون بنو د پار اخرانا د رسنو د پار واه تم منک معجزه شيستانه ورزقنا او نخ چیستانه تر ورزقنا او رزق را ترا کی ونده خير رازقین قالا الاو یقال الله انی منازل ازیر علیکم پتہ سو معجزہ بر علیکم خو یاد ساته د معجزین بعد چرته انکارونه که فمایک فر بعدو څوک چې انکارو کی د دین بعد مې ان کوم پتہ سکے فینی وش کله چې موی عاذی بو هوا زاب بولر کوم ازابن ازدا سے ازاب لواذی بو نبوی ورکړیا حدن تنت من لالیوینه مخلوقاتنا و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم خبر دلته شروع شو عیسی علیہ السلام تا الله پاک بدا قیامت پورس ٹول نامات چی دنیا کے بیسے کڑیو داغا ٹول سرگزشت سر بیان دائی نام دائی نام نام